Доброго дня, шановні колеги дорогі друзі. Ми свідомо сьогодні всіх вас зібрали в такій камерній залі, тому перепрошуємо за можливі незручності, дискомфорт, але нам сьогодні справді залежить на домашній бесіді, без офіціозу і пафосу. Кілька слів скажу про мету нашої зустрічі і формат. Отже, сьогоднішній наш семінар – це семінар відділу української літератури, нашого інституту який організований в співпраці з Центром гуманітарних досліджень університету імені Івана Франка. І, власне, відбувається він в жанрі інтелектуальної біографії. Раніше такий спосіб розмови з відомими людьми, тобто передусім науковцями, але також письменниками, загалом інтелектуалами, відбувався, власне, в університеті імені Франка. І патент на таку мапу, яку ми представили вам в електронній розсилці, фейсбуці, яку кожен сьогодні в Чорнобілому варіанті отримав на своєму. Кріслі. Власне, належить Центру гуманітарних досліджень. Наш інститут є переємником цієї традиції, і раніше, у листопаді 2014 року, нашим гостем в цьому форматі був професор Торонського університету Максим Тарнавський. Сьогодні нашим гостем є Андрій Содомора, людину, яку представляти абсолютно не потрібно для вас, для львівської публіки. Сьогоднішня акція теж є продовженням вчорашнього семінару, виступав Тарас Лучук, який, можливо, теж сьогодні з'явиться ще тут. Темою була рання перекладацька діяльність Андрія Судомору, і фактично ми сьогодні продовжуємо розпочати вчора бесіду. Запрошую вас після того, як ми обговоримо певний блок питань, до активної розмови, до коментарів, до питань, все те, що ви би хотіли запитати пана Андрія, то будь ласка. І, насамперед, власне, питання моє перше буде стосуватися інтелектуальної біографії. І той, хто обізнаний з роками виходу ваших книжок, обізнаний з жанрами, і з синусоїдним розвитком тих, розвитком тих жанрів, помітить, що у 1983 році виходить ваша перша прозова книжка «Жива античність», а наступна прозова, чи то пак есеїстична книжка «Наодинці зі словом», яка, власне, тут у нас є, Охотить у 99 році. І е, питання таке, е, чому була ця перерва? Тому що, як на мій погляд, е, те, що переклад стимулював вас рефлексувати, досліджувати і думати, і врешті-решт писати своє, є цілком зрозуміло, очевидно, і не випадково. Але чому, власне, був, й, так була така, ми така пауза? Між 83-м і 99-му. Так, ви книжка в 3-му вийшла, здається. А і Перший. Горація 82-му. А живеон цей відлюдник. Менандра це 68-му. 68, 68. Це переклад. Але власне йдеться про оригінальну творчість. Так, так, так, про оригінальну. Чому така була? Дякую. Ну, була така перерва, бо це були 70-ті роки, правда? Так, так, так. В 70-ті роки ходили всякі списки, і я чомусь потрапив в той список. і... Публікації були тільки в часописі Дзвін, колишній жовтень і Київський всесвіт. Там Дмитро Павличко відстоював, тут Рів'яне відстоювали античність, волелюбну античність, яку не дуже полюбляли от ті часи. Так що. Так що вдалося в тих записах щось публікувати, а пізніше, я кажу, те, що було в дзвоні, те, що було в жовтні колишньому і всесвіті, це пізніше виходило окремими книжками з доповненням, розширенням. Була, скажімо, там добірка грецьких поетів, то потім всі ці грецькі поети вийшли окремими книжками. Було там «Комедія Арістафана», «Арістафан» вийшов згодом збірником, були в Львівському дзвоні, було, були теж лірика «Алкеї Сапло». Недавно вийшло, вийшли вони окремо, майже все. І не тільки перекладне, а й те, що я оригінальне писав, то те воно проходило звільшого через львівський дзвін. Ось така перерова була, а вже у 82-му році, так, у 1982 році видавництво «Дніпро», «Дніпро» за сприянням багатьох гарних людей, які хотіли, щоб в нашій літературі була античність Дмитра Володимир Заваштанський, ну і ряд інших, вони все-таки проломили цей лід. І видавництво Дніпро рушило і підняло дуже багато книжок, дуже багато книжок підняла Світлана Жолуб, з якою я співпрацював, маю надзвичайно ну, приємні спогади і зворушливі, яка всіляко сприяла виходу в світ античних, античних поетів. Ну, згодом, згодом ця естафета прийшла до, до основ, до Соломії Павличко. Ну і так воно тяглося. Так ну, а от хто буде читати вашу книжку під чужою тінню, думаю, багато хто з вас знає її. Деякі фрагменти тої книжки пізніше стали літературними портретами в книжці Лініями долі і хто так ну, зможе ретроспективно подивитися на те, що ви описуєте, свій шлях спілкування з різними людьми, то раптово якось так осіває думка, що радянськість зовсім на вас не позначилася. Таке враження, що ви жили абсолютно в іншу епоху і жодного зв'язку з цими стандартами мислення. Як вам це так, вдалося? Це, До речі, про це писала дуже гарно, в дуже гарні такі розкішній рецензії, яка мене дуже підтримала відразу. В цьому ж такі році Оксана Забушко писала про, це, про ці, цих людей, які трималися так ми от, в ті часи трималися, свою сім'ю, свою творили от, ну, і зберігали всю внутрішню ауру, щось такого. Ну, я пам'ятаю професора Лоріє, який вів нашу групу з від першого по п'ятий курс і не тільки, а потім ми вже, коли університет не працював, ми заходили до нього додому нього читали читали грецьких авторів. Найбільше він любив читати Аристофана, ми сиділи за таким столиком круглим. Він сидів і кожна наша бесіда починалася словом «Так от, товариші». Тобто це була бесіда. Різниця між бесідою і лекцією та, що лекція, сьогоднішня тема наша така, вона має початок і має кінець, а бесіда не має початку, «Так от, товариші». Так ось. І вона не має, немає кінця, бо коли ми продовжуємо, знову ж таки бесіда це те, що те, що триває, це що, на жаль, перервано в нас час, і з втратою бесіди, колосальні втрати понесли, понесли люди загалом. наші ми любили бесідувати. Наше село не тільки співало і постійно бесідувало. І з цих бесід виросли наші письменники. Один лепкий, так не перерахувати, всі вони живили з тими дивовижними бесідами, які, які вели, вели наші, наші, наші діди, батьки, діди і прадіди. От. А з жанрів, якими я перекладав різні жанри, то найбільш комфортно для мене було, було сермоне. По-латині це власне і бесіди Горація і в інших, в інших поетів. До речі, цей рік, цей рік ну, ні на що не натякає. Він ювілейний в тому плані, що рівно 55 років тому у збірнику «Класична філологія», десь він так називався, класична чи питання класичної філології, вийшов перший мій переклад «Оди Горації», який називався «До друга». От 55 років тому, мабуть, не випадково до друга, бо тема дружби наскрізна і провідна тема в, античні, в античній літературі. З темою всеохопною темою часу в цю тему вписуються інші теми. Перед усім тема дружби реальні, міфічні постаті друзів, які переходять у реальні. Одна з найзворушливіших пар – це був Горацій, це був Меценат, Горацій Меценат. Ну, Горацій був, був відпущеним, від, був сином відпущеного відпущеного на волю раба, а Шевченко відпущений на волю син е, е, е, Кріпака, так що такі дивижні перегалки. Це все, що довелося, А от власне про бесіду я ще хотів продовжити. Тут на карті уважний оглядач побачить декілька українських прізвищ, але серед них є і Соломон Лургія. це ваші викладачі, ну а той, хто читав лініями долі, то чудово про це знає. От цікаво, їхні педагогічні методи. Я думаю, що це не могло на вас не вплинути. Чи бесіда була, власне, таким педагогічним методом тих професорів-класиків? Кожен мав свій метод, або, як нас сказали, свою методу. Та навіть... Один професор мав два різні методи. Я знову ж кажу професора Лоріє, який викладав у нас, вчив нас грецької мови, вчив нас грецької мови навіть крітомикенські кріто письмена, то він казав, сьогодні товариші будемо писати любовні записки, тобто на письмом". письмам. Це було таке навчання в вигляді вільної, бесіди, розмови. А от е, історії Стародавньої Греції е, професор Лоріє читав з конспекту чомусь. Він писав тоді свою історію Греції, яка вийшла не так давно, вже після його смерті. Читав нас з конспекту, читав дуже глибокі історичні теми, е, про які ми не мали жодного уявлення. Нам треба було показати, от тут дивіться, тут Греція, тут Рим, там це, це, це а... Професор Луїч став нам складні ситуації, боротьби між афінськими політичними партіями ми сиділи і, і це так, що були різні комедні ситуації під час цього. Під час цих, то, може, я ще пізніше скажу. Власне, там е, цікаво ще почути про тих кількох людей, про яких, напевно, якщо б ви не написали, то не написав би ніхто начебто мало відомі постаті львівської україністики Дмитро Ліськевич, Теодозі Возний і Валентина Черняк. І справді на фіологічному факультеті про них ніхто не говорить, крім тих, хто їх знав. Да. Чим вони вас найбільше привабили, чим вони для вас важливі? А, завдяки Дмитро Ліськевичу то я віддав також Данину Шане, бо я, йому так взагалі поваги. Це якась віддавна родина, дуже віддавна. <кхем> Я поступав чомусь на історичний, на історичний факультет. Ну, вийдувати собі я, в ті часи історія, ясно, річ я не прийшов. Ну, не тому, що я вже так мене дуже там. я просто з географії дуже, мені здається, не, не, не, не добре був в стосунках, але не прийшов. І завдяки Дмитро Юліцькевичу, він подбав, щоб я перейшов на класичну філологію, завдяки йому, власне, я опинився на класичну філологію. І, і все це пішло, нитка долі... Не така доля потяглася. Нічого немає випадкового, це я присвідчуюся, я абсолютно певний, кожна лінія... лінія долі – це не лінія, а це пунктирна лінія, Кожен... кожна точка – це і випадок, і разом вони творять, творять лінію, на східну лінію долі, нічого тут не зробиш. Це Вал... Валентин Черняк, я її дуже мало знав, знав тільки тільки в зв'язку з її праці, з редагуванням перекладу Юрія Федоровича Мошака «Сповіді». Чомусь назвала «Сповідь», але це «Сповіді». Так ось я оцінив цю величезну роботу, яку жертовно провела Антіна Семенна, і вона була, недаремно я назвав про неї, її портрет назвав «Із сонячним годинником душі». Вона була сонячна людина. Вона світилася, світилася мовою, світилася словом. Вона стільки мені запала в душу, що я не міг про неї, про неї не написати, збираючи по крихтах, збираючи матеріал по крихтах. Ця книжка коштувала мені дуже багато часу, енергії і сил збирання матеріалу, ну, а написання приносило такі приємність, бо Пишучи літературні портрети, треба володіти різними стилями, зокрема новелою, мікроновелою і чим ще не хочете. А до того ж мені допомогло ще, допомогло ще те, що я не тільки портрети робив з цього слова, але й з пластиліну ліпів по груді Михайла Яспіша Білика. І по всьому колишньому ін'язу вони розходилися, я тільки ліпив і вони йшли. А рисунок робив буквально за, за півхвилини, що я вам зараз покажу. <клес> я вам зараз покажу, десь в мене тут є. А ці скульпти. <клес> Ні, їх, їх нема. Сльози в лишилося, навіть сльози лишилося з них. Щось може побачити, щось може побачити, це Та так приблизно виглядав Михайло Йосипович. <клес> <клес> <клес> <клес> Михайлоч виглядав. Коли нам читав латинську мову, очі в нього були завжди, за, за, за, він, не, він не керував очей, вони були десь під сивими бровами, лінію провести і там очі. Тут такі складки, які говорять не про дуже такий веселий настрій. Ну я це описав, там, як я робив цей портрет, там, і словесний, і цей. Так от, ми, ми бачили його очі тільки, виходили відповідати до стола, він сидів, так, плащем прикритий, отак, і слухав, а його рука, така біла, стареча рука, лежала на столі, темному столі, лаковому темному столі, ну, знаєте, аудиторний стіл. І ми з Острахом дивились тільки на ту руку. Рука слухала, що ми що ми перекладаємо. Як тільки, як тільки помилка, Йосип Останійович не так як бачите, так є тільки руках, Так, раз по столі. Ми, ми зрозуміли, що щось це. І коли в екстренні ситуації були, екстрені, наприклад, коли відповідала моя однокурсниця, і, я кажу, Йосип Останійович, Михайло Йосипович, Михайло Йосипович запитав, якого роду консуль, ну консуль це Ну, ви розумієте, що таке консул для римвен, це втілення, поваги. І вона знала, що іменники, які закінчуються на Ель середнього роду, не подумала, що це виняток. І сказала «неутрон». От тоді Михайло Йосипович широко відкривався, ми побачили, що ці очі сині, такі з синього кольору. Він почав так тяжко дихати, і... а потім перевів це на жарт аж летів йому плащ з рамен і каже, то то таке маленьке консулєткою. <рістити> <рістити> ну, а а мене, мене, мені випадало завжди відповідати числідникам, я з ними не дружу, як кажуть, з жодного числа не знаю, і арифметику закінчив десь в другому класі, більше не просунувся. То викликав о, до, до, до стола, і казав таку фразу «Товарису Домару, прошу, іт фактум ест». Іт фактум ест» — це, значить, це сталося. І почалося. В такій-то годині, такого-то дня, такого-то року, такого-то Ну, я відразу ж, так маєте, відразу руки вгору. А, а Михайло Йоспів ж тільки видавав тільки то ви аж такий спосіб нічого не знаєте?» Витягав таку чорну гусеньку книжку. І так, примороженим оком, вписував там, ну, звичайно, не п'ятірку, прийдувався. Ну, цих, цих моментів безліч було, з яких, з яких ліпилися портрети цих людей, прекрасних людей, які тут є. І Михайло Йосипович, він входив в аудиторію, аудиторія була невеличка. Він входив, мені здавалося нам, що він заполонив весь простір аудиторії, ми зіщулювалися. І тільки чекали, коли, кому випаде йти до стола і відбути там цю, так мовити, ситуацію з рукою, діалог з рукою. Так, були, я вже вчора розказував, ще раз повторюсь, були і приємні моменти під час читання, вивчення латинської мови, коли Михайло Єосипович час від часу, він був в Греції, був в Римі. Цим дуже тішився, хотів поділитися з нами. Ну, і час від часу, а в тексті, читаючи текст, на кожному кросі нагода, нагода піти в Грим чи Подумки, чи Рим, чи Грецію. І кажуть, о, я вам не розказував того? Ні, ми не чули того. Хоча, хоча на пам'яті це знали. То тоді Михайло Оспів все відкладав і почав так, значить я пишу про це, ніби диригував десь там от, Via Asacra, Via Appia, там форум романом, там це. Ну а я ліпив або бюсти, або хтось там щось -що вчив, а мій товариш Хезбон спочиває, Ярко Батьюк постійно вчив англійську. Каже, Андрій, вчиви англійську. Я не взяв то, на жаль, думав. а він як дивився, воду дивився, він єдиний з нас, Читав газети, був в курсі всіх політичних ситуацій, гарний був чоловік. Ну, відійшов. Спочуває, відійшов. Він вчив англійську, навіть мене постійно це заохочував, казав, як то вимовляється, я щось не дуже на це зважав. Так я і залишився з знанням англійської, в лапках зі знанням англійської. От. У мене є питання, от ви згадали ту річ про мандри, Білика, в Грецію і в Рим. І той, хто уважно дивився цю карту, то помітив, що тут є топос, тропос і антропос. І, власне, топос — це є місця-міста. І хто ще уважніше дивився, то помітив, що тих місць тут насправді є дуже мало. Тобто є тільки Львів, Вирів. Рідне село Замерстинів, зрештою, як частина львови, є Біберка. Коломиє. І, і Київ, ну, без сумнів. коли ми сюди не, не внесли. А, і є Київ. Чому так мало? О, мало тому, що я, що я не люблю їздити. Не то, що не люблю. Я не з тих, які їздять, просуваються. Волію десь дивитися на, на віддалі руки, бачите, що цікаве. Не кажу, що це добре, але так і є, і нічого, і нічого не зробиш. Моє село Вирів не, не може похвалитися якоюсь такою розкішною природою, чи якоїсь цей абсолютно непримітне село. Але ця непримітність, ця непримітність для мене була розкішю. Саме в непримітності, я. Я дихав і жив. Як тільки щось починає мені в в гори, якісь красоти, якісь я мені погано стає, я, я не можу на це дивитися. Е, люблю замрячені дні, люблю, коли от, е, львівська погода ледь-ледь межичка, я про це багато писав. Люблю, коли контури кам'янець іготичних, і ренесансових ледь-ледь розпливаються в тім рядці, десь так дмухнеш, і вони полетять разом з цим разом з цим львівським повітрям. Не люблю яскравих сонячних днів, нічого не зробиш, це така моя натура. Що яскравіший, що гарніший день, то мені важковато на душі, але це є, цього ніхто не вгадає, це є фізіологія, чи я не знаю, на яких межах наук це можна пояснити. От, але щоб я не забув, то я покажу інший тип. Це вже не я рисував, це вже не я рисував це. Після виходу від «Людника» і ще там це, в ті давні часи писав до мене листи, якщо це можна було назвати листами, по 15-20 сторінок аркуші списані дрібненьким почерком з одного і з другого боку гімназійний професор Іван Смолій, психолог, психологі. Дуже гарний чоловік, я так з ним не зустрівся. Також я ці, читав ці листи, що, що не в тих листах, я відчув радість за те, що в нашій літературі появляється античність і просьба, щоб це були не фрагменти, а цілісні твори, що я і намагався виконувати. За що я йому дуже вдячний. І він, він сподяки, сподяки за мою працю переслав мені свій гімназійний, гімназійний, гімназійну книжку «Іліади і Одіссеї», я їх не взяв, де ті пасажі, що гімназисти читали, були настільки, е, як сказали, заялозністю, а там нічого не було видно. Підкреслено, поза позампислено. А там, де не штали, як тільки що з друкарні вийшло. <кхи> Я думаю, що ця традиція від тих часів тягнеться досі, але це неправильна традиція, на мою думку. Треба бігати духовним простором то там, то там, то там, то там. Не можна триматися, скажімо, Корнелія Непота і Храй. Десятки років читати тільки Короте тільки ті пасажі, які читають 10, 20, 30, 40, 50, 100 років тому. От. Чи Цицерона. Тепер чую я в Цицерон і все. Цицерон. Основу. Так ось на маргінесі цієї Одіссеї чи Ліади, один гімназист мав, мав тонке перо і гостре око нарисував, нарисував профіль того професора, який їх вчив греки. Ну, якщо б словом це передати, то можна було б відомо всім вам епітафію польською мовою, ту спочивала бідна студенціна, якого заменшила грека і оціні. <риклад> Також ось, ось, ось цей мучитель. <риклад> і це абсолютно точно, це точно. Це нашою мовою сухар. сухар. Це правила, це винятки, це закінчення і на тому крапка, і на тому крапка. Це уривки тексту Юсей, що я дуже не пам'ятаю, а це він, так мовити. Це. Ну і був я на бібліотеці на Стефаника, гортав рукописи і там потрапив один, один листок, який привернув мою увагу. Здається, здається, студент е Процюк, Слава, це недовго я прощаю, латина, крапка. Кожного, кожного своє уявлення постоіє, або таке, або веселіше, яке. Кожного своє. Латина, крапка. Е е приходить професор Балаким, старий кавалер, дивний чоловік, правдивий тип старого професора. Кожен його рух, кожен крок впроваджують людину мимоволі в сміх. Ну, це й, мабуть, ні. «Тепер, пройшовши до кляси, звернувся до учеників. Хто з них прибив на дверях його помешкання, на його мешкання, і на брамі Юра, клепсидру друзі, з містом?» Дві крапки. «Балаким Михайло, професор гімназії, упокоївся по короткій і наглій недузі. На похорон запрошує жінка і внуки». От. Ну і ще одне, слово в слово, од, о, щоденника одного гімназійного професора. Слово в слово. Мій ученик зле стоїть, зле стоїть з греки і латини. Я йому всипав около-около 50 буків, і він вже добре стоїть. <рес> в першому випадку стоїть, і в другому випадку стоїть е, ну, в різних. Так. Ну і ще один запис. Сувора зима 1929 року, як 140 років тому. Байрон, щоб бути поетом, треба бути або бідаком, або закоханим. Ну, Весела доля поетів. Е... Дуже цікаво. Андрій Олександровичу, я хочу ще вас запитати таку річ, яка стосується одного з, блоку, одного з блоків на цій мапі, де йдеться про Бредбері. Тому що це, напевно, одинокий випадок, коли є не античний письменник, чи український, а сучасніший англо-американського світу. Дякую, Брэдбер, я надзвичайно шаную і люблю через його душевність. Через його душевність і через його е, декілька фраз, його творів. Устами астронавта. Якби мене запитали, чи мають е, речі, чи, мають, чи речі, які, якими послуговувався людина, мають душу, я не вагаючись відповів би. Відповів би, а вже ж мають. Найлюбленіша моя тема – це людина і речі. Вона має довгу історію, про неї можна розказувати безконечно. А початок її йде від Вергілії Іноїди, від знаменитого рядка, який має величезну біографію в європейській культурі. Це «Сунт лякрими рерум» – є сльози речей. Сльози речей. Від, від Вергілія досі про психічну ауру речей, про стосунок речі, людини і речей. Французька література ХХ століття захоплювалася цією темою. Ну і це моя улюблена тема. Перша моя річ, яку я написав з тих малих форм, які мені найближчі, називається так по-дитячому «Рукавичка», але вона, але вона, мабуть, найглибше подає тему «Людина і речі». І там, як і в всіх цих речах, захована глибоко захована проблема, дуже цікава, яку окреслити якою окреслити важко. Яку окреслити важко. От. Якщо розповідати сюжет цієї рукавички, то це буде просто сміх на залі, як кажуть. Її просто треба читати. І, і тут, власне, не випадково є душа речей, таке словосполучення, але одразу поруч старіння світу. Як це пов'язується між вами і Брендбері? — Ми так якось це окреслили, про те, що світ, ми світу, Так, я, так я, я щоро казав, ще раз повторю, що десь у 70-х роках я зайшов в київське видавництво, київське видавництво «Дніпро», яке готувало збірника там моя, пару моїх, в моєму перекладі. Я вийшов в, в, в редакційну кімнату, сиділи редактори, працювали, а на столі, на крізь на столі сидів, сидів. Сидів Микола Лукаш, геніальний, так розхрестаний, сидів на столі, вистукував пальцями якісь ритми віршові. Потім я ем, довідався, що це були ритми скандинавського епосу. Він поглянув так, що ну, такий швидкий погляд кинув на мене і так розчаровано сказав, «Отто Садомара. <гум> <гум> а я думаю, старий з бородою. <гум> ось вони, вони старий з бородами. Ось вони, старий з бородами». Але Геніанні Микола Лукаш помилився. Це ми, хоч би з бородів, але старі з бородами, бо старі, э, э, росте і старий не тільки одна людина окремо взята, а і людство в цілому. Людство мало свою весну, де воно заглиблене було в світ Божий, близько стояло до живого слова. Це були вони, це вони молоді. Ми від них на 2000 з гаком років старші, а від Гомера то ще ген-ген набагато старші. Якщо б мова дійсно розвивалась, так, як кажуть тепер, що мова, мова виникла, розвивається, то в цьому є дуже просте, дуже таке спро... як сказати... протилежна думка. То мова сучасного, сучасного грека була б незмірно багатшою, ніж мова грека-гомерових часів. А є цілком навпаки. Мова Гомера... Фантастичного, фаста, фантастичного діапазону, фантастичних нюансів. Вона пульсує, живе, вона лексично, неймовірно багато, синонімічно і так далі. Мова сучасна не тільки грека, мова обмежується, обмежується ну, ви знаєте, не, не надто багато треба слів, щоб поспілкуватися в сьогоднішній день, в ключі мобільного телефону, та й не тільки мобільного, імейли і так далі. Ось така, така ситуація з... Мовою Арей, Бредбері, мені дуже подобається, бо я страшенно люблю астрономію, хоча я з математикою не маю нічого спільного, але астрономію люблю. Захоплююся зореним небом, попрочитував різні всі можливі, доступні для мене астрономічні підручники, книжки і популярні. Ну, от багато я написав про зорене на небо і люди, людей можна ділити на, на різні. Різні, по різні різних так мотива це. Зокрема, одні дивіться, люблять дивитися, люблять дивитися на зоряне небо, інші просто не звертають жодної уваги. Одні люди прив'язуються до речей, не загублять річ, то вони ж самі не свої. Вона не дорога просто. А другий викидають на смітні речі без жодного, без жодного це. Все це цікаво, все це має глибоке пояснення от так що душа речей, душа речей, так? Так, да, душа речей. Душа речей про душу речей можна розказувати без, безмежно безмежно, безкінечно. У цій книжці дуже багато про речі саме, дуже багато про речі. Про битряк, про дробінку, про рукавичку, я вже не буду перераховувати. Все це назви дитячі, драбинка дитяча і рукавичка дитяча і вітряк, не дуже, який тримає в руці такий чоловік не дуже. Це серйозна річ. Але у всіх цих речах глибоко захована, дуже цікаві, психологічні, які хочете, філософські, там, я не, не роблю себе філософом, але мене дуже цікавлять проблеми на зіткненні різних наук, філософії, лінгвістики, фізіології і так далі, і так далі, всі вони, всі вони там є. Спілкування людини поза межами слів, є поза межами болю, так? Нагадайте мені, афро-філіанські є поза межами слів. Рукавичка і сивий вітер тут є, це власне тема поза межами слів. Найбільше, що я, про що я люблю писати, це, це можна? Ні. Ну так, це. якщо б мене хтось запитав про що ця книжка, мене питали, я став змітився, не знав, що сказати, на мене подивилися так, дивно якось подивилися і відійшли. Чоловік написав, не знає про що, то, то, то, то наше-то ж взагалі. то штату. Ця книжка про настрій, без перебільшення, ця книжка про настрій. Від першої до останньої сторінки все тримається на канві настрій, який, який буквально переливається в найрізноманітнішій тональності, а насичено життєвим матеріалом. Але без настрою ця книжка була б просто мертвою. вона нічим була нічим була від першого, від першого слова до останнього слова настрій не переривається. Він просто основується в найрізноманітніших варіаціях і, і весь так, смак, смак цієї книжки власне в настрої. Настрій – це найважче, що можна передати, бо, бо ви розумієте, це є дуже, дуже тонка субстанція і передати читачеві, проінформувати свій настрій читачеві дуже важко, але дуже цікаво. Ну мені вже не було важко, бо, бо я так під час перекладання поетів античних так, так своє письмо цей, що те, що на душі, відразу ж відразу, по суті, без права лягало на папір, бо мені вже не треба було ні крести, ні, ні, ні витирати, ні правити нічого. Як починалася фраза ритмічна, так вона і. Далі. Про кожну цю книжку можна говорити безконечно, як вона писалася, що там, і як вона, що, що вона для мене. Та, і, ви знаєте, при прощанні подають руку, подають руку, тиснуть руку і щось кажуть. Так от дом, дом, я знову ж ділю людей на дві, дві котрі. Одні подають ще руку, тиснули руку і казали, перекладай або перекладайте. І інші подавали руку і кажуть, пиши або пишіть. Ну, котрій потиск руки для мене дорожчий, я думаю, говорити абсолютно зайве. Зокрема, найбільше я відчував потік з руки Романа Федорєва, який, прощаючи зі мною, завжди мав таку тверду велику селянську руку втиснув і казав «пишіть». Це мені було дуже приємно. Це мені було дуже приємно. І писав я не тому, щоб показати, що я можу, не тільки можу перекладати, а й писати, а писав, тому, що це було покликання моє з, з дитячих років, і я жив цим. І для мене найбільша приємність – це коли я можу читачеві поділитися читачем своїм настроєм, своєю душею. Це найважливіше для мене. От, а, але, але шлях дуже довгий. До, до, того, до того, що на душі і до паперу, шлях неймовірно довгий і складний. На ймовірно Треба володіти інструментом мови, спробувати володіти. Інструментом справжні можемо володіти мовою, якими ви володієте мовами, це неправильна постановка питання, бо ніхто з нас ніякою мовою не володіє. Вона нами володіє і то в якійсь мірі. А ми мовою володіти не можемо, бо це висока даність. Ми можемо входити в неї як в храм, можемо дихати нею, але володіти мовою ми. Не можу, ну на цих вже ніхто не виправить, так і буде до кінця віку, яким мовою володієте. Писав зараз Гончар українську мову, ти моя, я твій, нами володій. Так, все добре, Це добре, так. Таке ж О... питання, бо завжди, коли ми думаємо про якусь неповторну індивідуальність, ми шукаємо витоків, ну і зразу думаємо про гени. І ось про що я думаю. Коли я думаю про вас, я думаю про вашу меланхолію з одного боку, але яка є зовсім не депресивна, а радше творча, о, і як о, вона поєднується з тою працювитістю? Звідки воно витікає? І тут є от, отець Олександра Содомора і Софія Содомора, це батьки. Яка риса від кого? Як, як воно так сполучилося, оце і такі, справді, ця настроєвість з такою дійсно... Та меланхолія мене, це моя біда звичайно, велика біда тому дуже густа, густа, надто густа, мені коли, коли ви перший раз сказали про нашу зустріч і я почув слово «мапа», то в мене не дуже такі позитивні емоції появились, бо ще раз кажу, я відразу згадав школу, згадав мапу і в нас була вчителька, це «Указка» ми назвали, як це правильно? – Указка. – Указка, так і так. І вона викликала до карти і показує там ту країну, скільки там населення, яка площа, цифри, і це мені до, до, до мапи я дістав цей. А один мій товариш, пам'ятаю, як нині, він ніяк не зрозумів, чого, чого в нього хочуть. Він стоїв у казку і показує, де Київ чи там Москва. Він показує, там, де пише Москва. Вона каже, пунсон показує, пунсон, тобто ту точку. Подивився навіть, показує знову, каже пунсон. <смех> <смех> Махнула рукою. Вони не могли порозумітися, що хто від чого хоче. Показує на Москву каже пунксон. Також <смех> <смех> <смех> <смех> так <ось>, це. <смех> Я не пам'яті, маю пам'яті до цифр, до до скільки там яка країна займає територію, скільки там населення, чого там, що. Абсолютно не знаю, тому... але пам'ять в, пам в мене така емоційна, образна. Пам'ятаю, як нині, як нині пам'ятаю. Це був пізно осінній день, поля вже були, поля вже були голі, снувався дим над, над городами, де палили картопляння. Я мав в руках підручник власної географії і чомусь вчив. Територія Англії. Пам'ятаю, як мені. Територія Англії, стільки то Не пам'ятаю, так і не знаю, яка територія Англії, але я абсолютно точно запам'ятав цей день, запам'ятав запах цього диму. Я стояв около мами. Е е, було, було таке меланхолійне вид, порожні, такі порожні прості російні, запах диму, який е, снується над полем. Ну і ця територія Територія Англії. Територія Англії мені пов'язалася якоюсь такою далиною, дуже ностальгійною. Я дуже боявся, боявся втратити маму, знаєте, бо мама хворіла серцем. Це я столився коло мами, і щось мені та Англія видавалася якоюсь такою, е, такою важкою, якоюсь далекою простором, якоюсь розлукою такою. То, якщо можна, то я цю той, той настрій прощаю. зараз. Звичайно. Блукає полем тиходумний дим, Під вечір вогки палять картоплення. Осінній день самотній пілігрим Йде за прух у млі молочно-синій. Ти не кажи, що з димом все пішло, Відходить день, а дим, мон, ще над полем. Чи дим, чи то землі теркетер, Тепло гірко-солодким розпливлося болем. Ти не кажи, що дим то смерть речей, Що він ніщо, що, межа всьому й усьому, якби не дим, хто значить, Бодісей в свою ітаку повернусь додому. Так от і я у тим далеким дні стою, ще геть малий, горнусь до мами, і бачу дим гейби на, на полотні, той найсолодший дим поміж димами. Стою в тим дні, а чи бреду за ним, та не в нічого, у хвилі тихоплинні, у той гіркий, у той солодкий дим, коли під вечір е, палять картоплення. Ну, я так його невиразно прочитав, але він такий тягучий, такий, ритмічний, мені здається, мелодійний вірш про той тиходумний дим, який існується, існується полем. Запах диму це абсолютне диво. Запах диму це диво, який нас генетично відкидає в пра, пра, пра, пра, до наших предків, які викресували вогонь з крименю і палили це. Без жодного перебільшення, коли ми вдихаємо дим, ми повертаємо з душею до цих предків, які кремлі викрешували, викрешували вогонь. Бо це найсюбкіша пам'ять, це генетична пам'ять. Одіссей хотів подивитися, побачити дим і і але Ніщинський перекладаючи, добре сказав, хотів понюхати дим. От, Скажіть, і ба, і тато, це мама. Мама, Моя мама мала дуже таку дуже вразливу, тонку, замкнену душу. В собі дуже вона весь час рідко насміхалася. Я там писав, мама на освічку, я ще пізніше скажу. Рідко сміхалася, грала на е, якимось дивом, родинний фортеп'ян перебрів до нашої сільської хати, такої з, з двох кімнат, і мама часом брала акорди «Мрії Шумана». Там є все, «Мрії Шумана». Е, була в неї мрія, яка, звичайно, як і більшість мрій, залишається мріями. Часи були дуже важкі. Тато був дуже твердої руки. Бо прийшов, прийшов ці визволені змагання, був в надзвичайно важких ситуаціях, різних чудом вижив і добрів на свою Тернопільщину, напів в Босі, в Тифі, ну, цей... але мав, мав, як і все це покоління нашого січового стріляцтва, мав дивовижне поєднання життєвого гарту з, з ніжністю і відчуттям краси. приносив. приносив... В руках дернясеньку квіточку давав мамі, любив дивитися на гніздечко, десь там, як ти, ну, був дуже такий це. От. Я, що я від кого з кого важко сказати, ну, мабуть, єдине в мене є, єдина рішучість, єдина рішучість, бо я неймовірно нерішуча людина, ця нерішучість мене прямо на повал, на повал вбиває. Це вже так, я не для запису. Нерішучість дуже, дуже важка риса. В єдиному я рішучий в роботі, от, е, в роботі я рішучий, бо, бо коли я брався, скажімо, перекладати грецьких трагіків, я схіла свого клавіорпіда, я знав, що мене чекає. Але я не, я не виступив. Я не виступив. Я кажу сестру ще декілька слів, Марта Кришталович, яка теж письменниця. Так, я Марту, від Марти, від Марти я чув багато, багато речей цікавих, які лягали на папір. Є, вони в сивому вітрі, є, є ще десь. А потім я подумав, чекай, так, треба ж сестру змусити, щоб вона сама писала. От я доклав всіх зусиль, щоб вона, щоб вона писала. Я замігся того, щоб ця книжка, книжка була видана. Тепер повинно бути друге, доповне переведення. Так що я радий, що я міг віддячити сестрі тими деякими темами, які я використав з її уста. А тепер от її, її книжечка є. Ми з нею близькі, душі, але вона мене розуміє. Так, я сподіваюся, я її розумію. Моя сестра в Бібриці, бо ця сестра в Коломії, моя сестра в Бібриці, діаметрально протилежна. Вона крайній оптиміст, крайній оптиміст. Ну, а як крайня протилежність. І коли ми говоримо, то е, хоча вона надзвичайно до мене над, не надзвичайно. Там в Бібрісті я перекладав грацію на тих пагорбах, то вона мене піклувалася мною як могла. І, і це, але цілковито різні. Вона любить ранок і весну, я люблю надвечір'я і осінь. Ну, абсолютно різні. Ну, і це її такий християнський, дивовижний оптиміст, радість. Каже, сонечко світі, чому не смієшся? Я кажу, це, зараз кладу слуховку, буду сміятися, бо обіцяю. <ріст> ну, але це мені не вдається, на жаль, на жаль, такий вже гріх за мною водиться, що не тільки сміятися, а сміхатися доволі складно. Все-таки ще питання про переклад хочу поставити, бо тут є декілька постатей зазначено. Кочур, Перепадя, Білецький. І от ця вічна дискусія, яка, напевно, ніколи не припиниться. От принцип Кочура, принцип Лукаша. Абсолютно діаметральний що, принцип. А Абсолютно. що вам Абсолютно імпонує більше? Ну, мені якийсь сказав, що імпонує. Війце Лукаша – це Кочур. Кочур намагався бути автором. Лукаш завжди з собою. І найкращі перекиди Лукаша – це там, де автор збігається, Роберт э, Бернс, Джон Ячмін. це ж Лукаш вилетої води, що за рука Шіллера зійшлися колись три королі суміжних володінь і поклялися, заприсягли, що згине Джон Ячмін. Це голос і э, Шиллєра, і голос Лукаша. Це душа Шиллєра, душа Лукаша, душа Бернса, Шиллер, Бернс. душа… Бернс, Бернс, Бернс. Роберт Бернс. Бернс. Бернс. Душа... Ні, я кажу, за руку Шиллера. А, так так. Прекрасно, але коли Лукаш перекладає Верлена, ну ви знаєте, що таке Верлена, що таке Лукаш, ну так про що тут говорити, Кажуть, без коментарів, без коментарів. Верлєн тут же стає Лукашем, з першого житка. Ячать хлипкі, хрипкі, скрипки, листопада, їх тужні пли просто пада, ну це ж лукаш. З... Так, це ж лукаш, це ж лукаш. Ну, або пісня всохлого помарчевого дерева. Дроворубе зрубай мою тінь, хай не мучусь, хай не бачу себе в наготі. Це ж лукаш рубає, а не лорка. Е, е, Лянядор, корта, мелясомбра» Лібра медель суплісіо, де верме синторонхас, оті заплачки на оаао це ж діаметрально протилежно до, до рубання <плес> з плеча. Ну це геніально, зрубай мою тінь, бо тінь – це його звук вістри, яке вбивається, вістри, яке вбивається в, в, в дерево, Тінь. Це прекрасна знахідка, ну, але, але ж це не… Ж це не. І, це, і я не кажу, що це погано, це прекрасно, тільки треба речі назвати своїми нами. Переспів. Ми чомусь забули слово переспів, прекрасне слово переспів. Та я не помилюсь, коли скажу на 80% наші переклади сьогоднішньої лірики, це не переклади переспів. Ну, а чому називати ну, не, не, не Це ж не переклади. Я вже не буду говорити про юберальний гімферні де взагалі жоден переклад ну, не мислив, не то що неможливо, не мислив. І все одно кажуть переклад і пишуть гети, хоча це і не гети, і не переклад. От. Ну, але це проблема перекладознавча, всі, коли я говорю про це, всі пісміхаються та мовляв, ну що ж, то думаю, має на тому пункті неперекладності. А, Не 에, Віталій Радчук, гарний, гарний чоловік, перекладознавець, кийхіянин, написав статтю «За бобон неперекладності» і вислав мені. Ну як, записуйте чи ні, боюся говорити. Я, я не прочитав цієї статті, бо якщо б вона називалася «Забобон-перекладності», я б її з цікавістю про прочитав. Якщо не перекладність «Забобон», то я з знайб... найзабобонніших на світі. Є в мене такий сонет-відповідь. Ну, Що більше вникаємо в поняття неперекладності, то глибше пізнаємо оригінал, глибше відчуваємо свою мову і знаємо, знаємо чому, Цю річ, по суті, неможливо, неможливо передати. Але я не кажу про заголовний переклад, і, і навіть не кажу про ті речі, які неможливо перекладати. Їх треба перекладати, але треба називати все своїми іменами, Що це, вибачте, це не гети, і це не переклад, бо гети і, і оригінал – це геніальна річ, а тут з геніальністю, вибачте, читачу, ну, мало що спільного є. Ну, все-таки проблеми. Проблеми э, типові банальні. Але дуже цікаво. Дуже цікаво. Я страшенно люблю Верліана, особливо його дощові пейзажі. Десь я в «Кур'єрі Кривбасу» мав не так давно публікацію на стежці до Верліанових дощів, дав свій варіант перекладу одного Верліанового. Це, мені здається, не було переклад, але там зробили дуже фатальну помилку, зробили. перекреслено все, тому не просили вибачення, кур'єр, але вже нічого не зробиш. Так що читашку, думаю, ще щось не можу Я написати таке. Одна помилка, але вона перекрасилася. Я, вже, я <клес> <клес> <клес> Ну Там дуже тонко, там важить кожен звук, а було пропущено це слово, інше слово, де збито був було Через єдину, єдину кроку. Це прикро було, тому що струна, це найтонша струна, і я її дуже люблю. Намагався зробити так, як, як мені здавалося, ця стежка веде до Верліна. Кочуровські верляні, що Верліниці, різні Верлени. Григорія хоче російська пісня. Григорія хоче більше хилиться до більше хилиться до Грібова, знаєте, до, до, до камертону нашої народної пісні. З чим Верлен немає жодного стосунку з народною жодного стосунку. Дуже гарний переклад. Прекрасний мій приятель, прекрасний патріот, перекладач, на жаль, зараз дуже скоро в Михайло Москаленко. В нього, в, нього, в нього досить гарний переклад усіхній пісні. Я мав довго з ним дискусії з Москаленком по телефону. Я кажу, Михайло, ніколи, чи там навкропале, чи ж там було інше своє так? Та пишіть «В». Ні, воно не нормативне. Я кажу, ви ж розумієте, що переривається голос вітру, це ви рятує, рятує голос вітру. Ні, і так, і так не, не дозволено, що <клухи> <клухи> підписати цей вироб, дівав прекрасний переклад осінньої пісні чомусь. Бо щоб він сказав, що це не нормативне. Там, напроти і навпроти, це найдруге нормативне. Але там дуже важливо. єдине, тримає, тримає, як каже Ліна Костенко, вілончер вітру. «Побиє вітер степовий. Це єдине, чим ми можемо наслідувати вітер. А французи, французька мова, французькі голосні втричі, втричі більше палітра голосних. Втричі. Так їм карта в руки. Вони відтворюють цю вілончер вітру і діагональні, і вертикальні, як хочете. «Лисанглой лон», «Виолон», «Дилатон», «Влесенон», «Кюр», «Ленгер». Ви маєте горизонталь вітру, і вертикальні речні. «Кюр», «Ленгер», «Плех». Як є ті дві лінії, є «Верлен», немає їх, є просто пейзажі, ну з якого нічого «Фольберген» — це пісня вистою, це, це, це, це, це, це, це музика, це музика, музика. цієї музики не відтвориш. Не тому, що наша мова гірша, а тому, що вона інша. А не відтворюють те, що ми гірші. Не тому, що вона гірша, а тому, що вона інша, інша, інша. Нічого на, на не зробиш. На бандурі не відтворюєш, скажімо там, я не знаю, якогось там, я не знаю, якийсь дуже ліричний І навпаки, на скрипці не зробить того, що зробить Бандрура. І це треба розуміти, і треба, треба, треба йти в глибину оригіналу, бо це мій великий смак, велика користь. Для цього я дуже радий, що мені вдалося написати книжку в одного вірша, про нього тих можна говорити безконечно. Там є і Лорка, і Вайлен, і Гёсе, і... Багато інших. І є ярмонтом, і є ярмонтом. Якщо хтось, якщо хтось скаже, хтось що він зможе перекласти біля і пару сидінок, то я піднімаю руки вверх, коли вибачте, я все життя помиляю, помилявся, неперекладності немає. Але такого він не буде, бо ніхто цього не зробить. Е, пробував, е, і це розумів полетення, це розумів, тому він не перекладав. А навіть не переспівав, а зробив якусь таку далеку ну, музичну варіацію, ну, я принаймні не знаю, як назвати. Що дергам, то ну, буквально нічого немає спільного, спільно, але це гарно. Це гарно, тому що видно, що було Григорівич розумів, що ну, зараз вбратися білі паруси одиноких. Хтось з наших передбачів написав «білі одинокі паруси». Розуміючи, чи не розуміючи, що ми перекреслив все. Все перекреслило, бо це вже не песне. Бо спочатку біліє, тоді парус, тоді ця вся має точно абсолютно послідовність. Змініть порядок слів, змініть парус на вітрило, а. все пропадає, повністю все, повністю все. Ще раз кажу, не тому, що наша мова гірша, а тому, що так склалося, так склалася лексика, так склалося порядок слів що ніхто і нічого не зробить. А Віталій Рядчук, гарний чоловік, ще раз кажу, дуже милий чоловік, він збирає цілу флотилію парусів і дуже радий, що вже має щось там 20 чи, чи 25 корабель. А до речі, а в, цього, а в Сусюрі так і є, там корабель, мовдальний дим. Ну слухайте, в мене парусів в ногі, і корабель, дальній дим, ну то я вже геть нічого розумію. Дуже цікава ця тема, мене вона дуже цікавить, дуже цікавить, бо є різні, різні причини неперекладності. Різні. А ця причина неперекладності особливо цікава, бо вона просто не подається нічого. Тобто, в цій російській немає Шевченківського садочного дорог А. Є, так. так, так. То, то так само, як Павло Течина переспівав у Белій пару садків, так само Берзерковий Костецький зробив такі далекі переспів садка Вишневого, бо розумів, що писати, переказати сад, саді поздихати, але ну, це сміх на жаль. І не, не, не, не, не, не, не варто, варто пояснювати, чому не варто пояснювати, чому. Бо садок вишневий колохат, тим все сказано, замініть коло на возлі, поставити вишневий на початку рядку, ну все втрачає свій сенс. Або спішати, домой... немає садків колохати. Так, ну оце й добре. І, і, і, Або <ріст> <ріст> поють, там спішать, до й дівчата. а куди ж їм спішити? <ріст> Полюбите замість того, дівчата. Я би тут прочитав, десь міг але я думаю, без цього. Ви розумієте, що ми справа? У мовою мові переклад це це пересадження. Жива рослинка пересаджується на інший грунт. І що глибше в грунт корінь, то менше шансів, що її пересадите. Шевченко зіткнений з архетипів, і ці архітекти просто не, не пересадні, скажімо так. І нічого тут не зробиш, треба, треба, щоб той, хто хоче знати Шевченка, приїхав в Україну, вже не нинішнє село, а тодішнє село, посидів, поговорив, по, по, послухав пісню, послухав хрущів, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тоді, тоді щойно, е, хто з півця збагнуть, бажає, вкрай з півця нехай рушає якої темі не торкнешся, вона веде, веде в безконечність, жаль, що часу мало і горді щось цікаво сказати. Хоча багато хтось. Юрій Федорович Мушак, легендар військової університету. Я відмінював на перших заняттях тюрму малатину, відмінював я, відмінював я, що то є. А роза, номінатіус роза. Генетивус, розе, на дативус, на газів, я збився. Юрій Федештан, очі йому засвітілося, каже, ти світки, каже. Я так... Він просто розцінивав, що ти кажеш? Що ж ти з кришами сказав? Ну, я думаю, що радишся, буду мати... що ж ти Та там всі дураки. Що ж та кажу, сідайте дурню, знову ми летимемо. Ми всі, ми всі надзвичайно любили Юрія Хедведовича, дівчата плакали, правда, воно плакали і не ображалися, бо що ж? то він не думав, що не зробиш, що не зробиш. От, бо Юрія так, ти що мало тут зробила? А от, не хотілося, фантастично сказати, але дівчата, мої. Ці ходили ще з каламарами, з чорнилом і з сручками. не хочемо ще переконати на журнал, де вигляли з чорнилом. Що мені цар скаже? А цар – це Михайло Яскою. Дівець, бо буде були Може, хтось хотів якісь питання поставити, будь ласка. Насправді, дуже жаль, що час швидко збігає, На роботішці там дохнулося, але але на це не Прошу, Просто здається. Ми ж чи зустрічаємо на кожній зустрічі, коли був з вами, ми так багато приємностей. Я думаю, це дуже це. Вважаю, що ви дуже гарний у моїм діті, і ви розповідаєте про судні перекладачу діяльність. І жодного разу мені не доводилося чути про книжку Корнія Чубковського «Високе іскусство». Там є ціла глава, власне, присвячена директором Шевченка. Ну і це, мабуть, така перша була в Радянському Союзі книжка, як ваша і чужої тінні були, і перешті. Що Ви можете сказати? Ну, звісно, я з приємності читав. Правда, я якось не дуже звернував увагу на те речі, про які в качте, не загребився в них, але, але я пригадав собі те, що я вчора ще сказав, ще раз нагадаю, є збірник писателі Франції у літературі і там є невелика стаття «Поля Клоделя», «Поль Кудель» під заголовком «Поезія, мистецтво, «Поезія, іскусство». Цей «Поль Клодель» в кількох абзацах інтерпретує своє бачення, своє відчування буквально кількох слів з Вергілієвого екзаметра, екзаметра латинського екзаметра що таке дивовижне відчування латинського слова і така, така, така широчиння, яка відкривається через ті буквально два-три слова, які наводять по «полько дель», і як він бачить це, то це одне з таких най, най, най, найзврушливіших місць, які я читав про переклад, теорію перекладу, що ви говорите, я загалом не люблю таких, ну для того, що не люблю, я не, не, не, не дуже сприймаю, не дуже розуміюся на таких глибоких перекладознавчих теоріях, де дуже багато термінів. Я просто, але дуже люблю писати про прикладання, абстрагуючись від термінів, майже не вживаючи по суті, жодного терміну. Мені просто, як нас кажуть на селі, хлопський розум мені хочеться сказати про дуже і дуже тонкі речі, які подекуди навіть не говорять, але без жодної термінологічної так мови. Там в моїх студіях одного вірша, там є і гумору трішки, там є і рекліло трішки, там є і художня проза, вона по суті, але я там торкаюся таких речей дуже глибоких і дуже тонких, які, які мені дивиться, варто варто Варто там все знає, і астрономію, і младенок, і музику, і фонетику, і що, що, що там таке немає. Бо це, все це тільки в сумі може дати таке е, поліфонічне відчуття слова, об'ємності слова. Якщо б я радив ну, поради якісь перекладачам, то на першому місці я б сказав е, прочитайте регіонал. Всі біди від непрочитання регіоналу, всі біди від Полбергу. Невого, так? Поверхневого читання прочитання оригіналу. Поверхня. Наприклад, знаменитий збереляй Це геніальна сафа. А візьміть їх в перекладі. Ну, візьміть Первомайського чи будь-кого іншого. Це дитячий вірш. Це без жодного, без жодного собі. Ось що ми втрачаємо. Це дивовижна, дивовижна філософія Рими, думки, функи, ці контрасти. І це поєднає всі і Amben, Зомнен, де все купається в тому вечірньому світі. Ну а тут є е, е, смеркає побільний рейн за тих, е, вечірній промінь грає, ген на верхах гірських. Ну, він що в «Чинні промені» грає, а він раніше не грає в «Чинні промені». Ну і в верхах гірських затих, ну це ж не, це ж не рима геніального поета і так далі. Я не, не кажу нічого про це передачу, я кажу просто, що це дуже складно і дуже в оману вводить читача. Вводить в оману читача. Прочитає росіян. В Вечневий саді, в Возле Хат, і що в цьому жаху? Ви над вишнями, жуки над вишнями жужжат. Там, к концу роботи, роботи бахан жар. Ну, ну і поїться 300 дівчата, а матері їх щось там Як матеря. <серказ> <газів> Можна, тоді yeah. я два слова скажу, будь mm -hmm. ласка. Я хочу пару просто сказати, як пересічний читач, з позиції читача. Ось Послідній буде якраз 10 років, рівно 10 років, як ми з Андрілом І з того часу от, нема жодної речі, яку я б не прочитав. Переклади не всі прочитав, бо не всі в мене є. Але поличка так, в мене шафа якась 80 сантиметрів, то сіла 80 см. Все зайнято. Так. Але я чекаю, там вже має бути до метра скоро, бо вже знаю, що це в цьому ще три роботи. І як я витриваю, наприклад, будь-яку книжку, то в мене всюди є помітки. Ну а тепер з позиції того, що минуло вже 10 років, ви знаєте, я боюся витривати його книжки «Чуми». Треба все помічати. Тобто від початку речення, від першого слова, до кінця треба все маркером малювати. Тобто я тепер починаю по-іншому аналізувати і, і, і розуміти ці речі. І, і інколи боюся навіть, знаєте? А чому боюся? Бо неможливо то все осмислити, а хотілося б. Хотілося б осмислити. Ну, якщо річ високого художня, то ми, по суті, не її Не Ні одного разу приснився вирік, знаєте? Клебання, там все заросло травою, і я в тій траві чи серед тих будь-яків шукав той пеньок Ясена, про який Андрій Олександрович писав. Високий, я знайшов що... знай, той пеньок, Він проводився до мене, знаєте, тобто, про що це свідчить? Знаєте, що геніальне, воно є геніальне, і, тут... і про геніальне навіть дуже важко говорити. Ну, я тільки, мені залишається побажати невищу на снаги до праці, так любов і тепла, що він і далі творив. І далі творив. Пан Петро скажу, я тут дивлюся на столі і не бачу такої книги дуже гарної, яка вийшла минулого року. Називається Батькова рука. Тут немає. Нема. Нема. Про неї не забуду. Це книга про батька. Андрій Олександрович, священник Олександра, дуже орієнально, дуже гарно оформлено все. І хто ще цю книгу, і отут товариш, який ще не читав, треба цю книгу обов'язково прочитати. Вона вартує і, і це якраз відповідь на на питання, звідки є ці витоки, ці джерела творчості Андрія Олександровича. Далі, я зрозумів, зі слів, ще раз переконався, що Андрій Олександрович Судомора живе у двох вимірах. Перший вибір ще на Античність далека, і тому він її любить такий примертлий цей світ, такий сутінковий, бо, далек, бо античність далека. Другий, другий вимір – це зорене небо. От місце відома вимірами, і, і, і це наша сучасність. Наша сучасність ще не усталена, не усталена, вона дуже складна, і тому, звичайно, дуже її любити, порівнюючи з античністю чи зорене небо, її важко. Але оця античність відбивається і на сучасність його творчості. Я думаю, що нам пощастило, що з нами живе, працює і прекрасний перекладач, прекрасний і оригінальний письменник, поет і прозаїк, дослідник Андрій Содомора. І ще в 1987 році я йому написав такий вірш присвятив, який я собі дозволю свою почитати. «Бит давніх криваві картини, Міст славних і мережі, Карговані ритми Латини відлунюють в нашій душі, і гук переможної міді, і лавра пакучого вікі вже бачив вигнанець у відій, у розпуті над понтом стоїть, вже бачив гіркі грімкі легіони, античний зневолюють світ, а далі знов тиша колони підперли пустини у Крізь морок і літ вербію, Крізь ночі тривожно терпкі Доніски натхненний Андрію Духовних суцвіття віків. Бо тем, а по ним твоє слово Гремить у розкрин'ї мети, Щоб наше, не гинуче слово, Чужі пригортало світи. І ми осягнули в дні плинні, Проглянувши крізь міражі, Що вчора і завтра і нині Єдині на спільній міжі. Що завше у стеді сипучі, шли в наступ на царство трави, і а риблянки, сльози пекучі, як у нашої мами вдови, що навіть у буйну завію, не спинний до мудрості гін. прийми наш робітний Андрію за це і любов, і уклін. Вліта досконалі та зрії, даруєш неплідні плоди, щоб часу лихі заметілі не вкрали і наші сліди. Ну і я ще хочу тут звернутися дом'як. Звернутися до всіх присутніх. Як Ви вважаєте, чи заслуговує Андрій Олександрович Содоморах, чи національній премії ім. Тараса Шевченка? Перейменування премії. Я думаю, давайте згодніся, це буде перший той крок, ми його пропозицію, щоб висунути до листопада ще далеко є час, якраз ми його запропонуємо для спілки письменників, чи наш інститут, щоб висунути Андрій Олександрович Содоморі. Він цілком того заслуговує. Я, уважаю. Це щойно згаданий сюжет, дорога на високий замок. Ви навмисне назвали ідентично як самоповідання, там, утопія, антиутопія Зенова Тарнавського, чи це простий збіг, який потім там інтертестуальним діалогом назвуть? Дорога на високий замок. От щойно було згадано. Що у вас є сюжет? У мене є назви Зірбана Ага, тобто такої окремої назви немає, так? Я, я ще тоді попрошу одну хвилину. Пане Петро, я хочу ваш виступ продовжити. Як, як сам себе не похвалиш, то він себе не похвалить. <с cerf3> За батькову руку я написав свій віру, якусь статтю невеличку. І українська літературна газета опублікувала 13 лютого 2015 року. І мені дуже приємно я писав ну, так, на попореві одним моментом, але мені дуже приємно, що потім навіть цією статтею рекламували українську літурну газету. Всім сподобалося. Так що, якщо хтось не читав цієї книжки, то я прошу прочитати в українській газеті. Там невеличка стаття, але є. Тобто, що, пане Петре, ми читали і знаємо. Читали і знаємо. Дякую. Можеш ще в когось сподіваєте? Ні, ні, ні. Я надався, мені було дуже цікаво, як зробився таке Андрія. І слухати, звичайно, і думати над тим, що він говорить, і часом дійсно відставляти, які свої міркування, які, безперечно, у кожного у нас є. І можеш, чимось, може з чимось не завжди погоджуватися, це теж природно. Я хочу сказати таке, що в принципі, Андрій Олександр дивиться на переклад з тієї точки зору, наскільки той переклад віддає сам оригінал усіх його нюансах і вимірах. А мені здається, що ще й треба, Андрій протестує проти цього. Однак, але дуже справа в тому, що дух, ну справа в тому, що іноді переклад, іноді оригінал дає імпульс для того, щоб той, хто перекладає, зробив свій шедевр, і е, той відступ навіть, від, він тоді виправданий, тому що ми маємо щось інше, як ми маємо, наприклад, з свого вільшаного короля, ми маємо, хто їде в негуду тим літом, тим лісом густим. І, звичайно, Андрій його розкритикує, очевидно, за різні відхили, від від, але для нас це теж став, для нас, для української літератури став дуже добрим, або, наприклад, «Горні вершини» Лермонтова сплять, те саме можна, він став шеделом своїм, вже як перекладач, от, і як переклад, і, власне, знайти той еквівалент, мені, звичайно, важко і навіть знаходячи і відступати від оригіналу, мені, наприклад, дуже подобається, коли перекладають на Майдані, і там польський перекладач перекладав, значить, е, там вечір е, замовкає річ, «Мєркнє мі, мі, крок», «Змрок», змрок, змрок так, «Ніч змрок», так, і далі «Вечір» – «Мєркнє мі, крок», «Вечір» – «Змрок». Він здається, що може там воно е, ефонічно не зовсім підходить, але, в принципі, Знайдений свій абсолютно інакше. Це щось таке, як, як у Сусюрі. коли Сосюре знайшов, е, теж не зовсім відповідає з того словацького, коли е, е, ці топес, чи тобес, коли він сказав, що всі думали, і печина, і Ринський, як же перекласти це що було так перекладено, так звучало воно приблизно, а він запропонував чи, то, чи, то, чи то Це що. Це неправильний хід на мою знань. Бачиш, я то так і думаю, але... Можливо, звичайно. Я просто розумів такий. От тепер спитались про цього Корнія Чуковського. Цікаво. Мені здається, що у Корнія Чуковського дуже цікаве спостереження. Наприклад, я пригадую собі спостереження його над заповідом. Не на переказку, а на заповідом. Він каже про підхвати. Підхватив Шевченка. Поховайте та вставайте. Ніхто тих підхватів ні в якому, ну, я з тих, що я знаю, ніхто того не знайшов. Для мені здається, що оці підхвати дуже сильні. Це так, якби ті ж, ну, так же, як, ну, якби от одна хвиля йшла, а потім йде друга. Тільки Шевченко міг одною хвилею такою, потім накрити другою хвилею, яка ще сильніша за цю першу хвилю. І, і власне, Мені здається, що Шчуговський дуже багато міг такого сказати, ну, яке виявляє незважену тонкість і, сприйняття оригіналу, От. але взагалі це слухати <смі> Андрія. Це я, Ну, надзвичайне якесь задоволення інтелектуальне, тому що ти завжди щось зіставляєш із собою своїми думками, де погоджується чи не погоджується, але воно тебе десь нашковує на щось. Але я все одно був у своєї думки, що, що перекладний твір може бути шедевром, навіть не повністю збігаючись з орієнтів. Як? Так, якщо можна я ще про це читав. «Пес», пес. — це щось таке, кожен виявляє собі таке, ну, ви розумієте, це не є, це невідомо. Не, не, не Різної породи, це щось таке, ну, часом таке щось куди, не, не, не знаєш, що тоді. Але хор — це є абсолютно витончено, абсолютно однозначено, абсолютно різьберно, і тут його з чортом ніяк не. Так що це на рівні звуку добре, але, але на рівні образу, найважливішого, найважливішого, найважливіше, образу — це... Це, цей хід просто не, не годиться. Звичайно, Викола Миколаївич, я абсолютно цілком з вами згідний, що кожен перекладач має право на свій шедевр, але я кажу про інше, я кажу про відповідність перекладу, відповід... не, людина – це стиль. Я кажу, що… Що в течени немає Лірмонтова. Це правда. Абсолютно, так у нього взагалі, що це парус, я про це, це кажу. І, і в Лукаша немає Верліна, Я про це <Lilly> я не кажу, що це мінус для Лукаша. Я кажу те, що є. Отнічно <кér <Auch> нічого не будь ласка. Мені здається, що це насправді є суперечка оптиміста з песимістом. По-друге, що продовжуючи це пізнавання трансплантації. Коли хірург робить трансплантацію, ми віримо в те, що приживеться. І, власне, ця трансплантація в перекладі, очевидно, теж багато залежить від того, чи приживеться цей переклад. І є ті переклади, які, може, були по-своєму навіть хибними, але вони прижилися і зробили щось важливе для тої культури, яка була культурою реципієнта. Так, для донора все одно перекладений Верлен по українськи чи не перекладений, але для української літератури не все одно. І я теж хотіла запитати Андрію Олександровичу таке. Ви сьогодні багато говорили про своїх учителів і про те, як ви училися і зростали. Але ви не сказали ні слова про те, як ви учили. А ви ж весь цей час були викладачем і в прямому і символічному значенні вас є учні, і є ті, над ким ви маєте свою рідну опіку. Чи ви навчилися щось від свого викладання? І як взагалі цей аспект вашої діяльності вам іде на користь або на шкоду? Дякую. Який там я був викладач, все життя в медичному, медичному інституті медичного латину викладав. <ривіт> Багато є про чужої хім'ї, надзвичайно цікавих, гумористичних гум, випадків я не буду повторювати. Єдине, скажу, що я майже не вживав, майже не вживав слово правила в своїх тих, в мене. Ніколи бумаг не було. Та навіть серед думок в мене є жанр думки, та є, то там є така думка. Правило, якщо воно зрозуміло, не потрібно, якщо воно не зрозуміло, теж не потрібно. <плес> а один, один студент, мій колишній студент, я сидів там стоматолога, так крутився коло цього лікаря і щось хотів сказати. О, а Потім нарешті наварився каже, Андрій, а сам сюди на щиро латину, я дуже добре запам'ятав. Що таке невірний друг? Це невірний друг, як тінь. Як в ті. світі сонце, то він коло вас, а як зайде за хмару, то його немає. От це, це ті знання, які, як кажуть, виживають. Правило не виживе, і всякі там це не виживають, І забудуться, і сюжети не виживають, а виживає щось таке, щось таке. Я не кажу, щоб правило навчити, бо ворон але, але я просто кажу, що я цього слова навіть не розумію. І правило, і правильно. А про університет Танкава, Інгарда, ти не хочете? приходити? Сумнівно, що? Провокація, заточка. І досі, нудно, як згадаю, в отечі саме дом. Так, університет, ну що ж, цікавий, цікавий студент, ну, цікавий, дуже цікавий. Я знаю, що ви їм носили гробіли, якісь відповідки візуальні, щось мало відбуватися, ще й ввозатися Це були справди, але якось до такого результату цікаво було не далі. Хоча, це цікаво було б порозмовляти про якусь картину, прочитати її, відчитати її. Та вічно з бичем не будеш ходити, ну, крім картин. Оце, не знаю, чи в когось збереглися, це старі сходи до церкви Михаїла. Сьогодні це вже, вже євросходи, де втрачено дух часу. Камінні сходи, вичерганий час, момент листка у Леті. Стривожив серце, спалахнув із газ і потонув у Леті. Нова добата каменем старим крізь осінь облетіло. Іде самотній спогад Пілігрим до церкви Михаїла. Або нова доба та, спогад, та спогадом старим крізь облетіло осінь, іде самотній спогад Пілігрим до кармелітів босих. Можна і так, і так сказати. Также цей спогад Пілігрим євросходами не йде, мабуть. Нова доба, нових вже нових Пілігримів. Спочатку тут було питання, будь ласка. Це не питання, це, напевно, і, е, цікаво буде і вам почути. Тому що е, тут філологи в основному, а я, власне, закінчувала медичний інститут. І 79-й рік, уявіть собі, студенти всі перестрашені, що таке, що таке. Содомора заміняє нашу викладачку, ми маємо писати, ми маємо писати відмінювання, оці закінчення. Ти що, шпаргалку сховай, не пройде, mm -hmm. а, другий, а, я підгляну сюди, не вийде, він до кожного підходить. І... Цей порух руки, і як ви зайшли, розумієте, це, це незабутнє, тому що в той час, наприклад, я не була обізнана з, вашою, з, вашою, з вашими роботами, з вашими віршами. Звичайно, зараз я з задоволенням це все згадую і з задоволенням зараз читаю і всі ваші речі. І коли я подивилася оці малюнки ваші сьогодні, розумієте, ви, ви були такий заходили, такий серйозний, розумієте, такий е, насуплений, такий, що, розумієте, у всіх трусилися руки, ноги, кожен не міг, не знав, <різь> <різь> не, знав <різь> не знав, що, що зробити, як. Була навіть така дівчина одна, в неї була широка ручка, широка ручка, і вона собі там вишкребла ті закінчення, і, і, і як відмінювати. Але, в цілому, я вам дуже вдячна. Вдячна, те, що я пізнала вас краще, не так, як тоді, а пізнала вас краще і е, вашу поезію, і ваші вірші. Дякую вам за е, у того листа, який лист відривається від дерева і летить. Я пригадую радше навпаки, студенти сидять перед заліком, а студенти кажуть, Андрій Оксанович, там не переживайте, то якось дамо. А потім, а потім починалося, після заліків, диференційованих починалося в мене глибокі депресії. Поставив я 4, а треба було 5, напевно. І я довгий час заходив в таку важку депресію. От. А часом, а раз пам'ятаю, ці пари з'єднані були, коли перші заняття, коли взагалі про латинську мову, про це... То я питаю, чи питання якісь є. Ніколи питання яке не було, раз одна рука тягнеться. Я зрадів. Прошу, як вас звати. <свіття> <свіття> <свіття> <свіття> Лише, до речі, про викладання, може, ви роз про те, як ви підписували підручник на факультеті іноземних мов. Це, до речі, до теми університету а. дуже актуальна. Та і що? Я в вступ... університет, університету вибігає студентка з. Ціє... Я зрадів, бо думаю, читає. Андрій Олександрович, підпишіть мені свій підручник. <гум> мені якось так сумно стало. не тому, що я не поважаю підручників, але... — Підручниць настроєвося. Ця... — Це наскрізь така, я б сказав, душевна річ. Підручник досить, досить викликає емоції такі не дуже річні. Ця ще... історія з написанням цієї книжки, Вона ще, я її закладав першу сторінку в Еріку. Ця Еріка тепер в, в Києві в музеї вже до сльози речей доєдналася до, до сліз речей. Так. Ще питання там, пан Юха, де вас, будь ласка. Ви говорили, що неперекладність, але наводили приклади з поезії, неперекладність поезії. Ну, то зрозуміло, бо там рима, ритм, зубкопис, але чи неперекладність прози так само є? Чи ви з тим часто стикалися? Залежить, яка проза. Якщо коротка проза, настроєва проза, якщо проза має свій ритм і без цього ритму вона просто не існує. То тоді важче прикладати, ніж поезію. Ну, моя проза, зокрема мала проза, вона виключно ритмічна. Того ритму, ритму читач не зауважує, але без цього ритму ця проза просто б не дихала. Вона просто б не дихала, вона втратила би свій сенс. І перекладати таку прозу важко. Важко. Де збивається наголос. Е е Наприклад, цигани, але ті давні мандрівні, то як той вітер. І коли читають цигани, ті давні мандрівні, то все, я вже не хочу слухати, бо це все поламалося, зіпсувалося. Я, до речі, пам'ятаю, як нині, я писав цілу новелку невеличку десятки років тому, але я точно пам'ятаю, на якому місці ця фраза мені летіла, тому що де це було, точно в якому місці було. Все це запам'ятовується. Це запам'ятовується. А ви читали «Смерть Вергілія» Броха? Е, ну, не, не від дошки до дошки, але це, але це трошки за, для мене за, за розлога фроза і за це. Я, я більше люблю стислі, коротші речі, хоча це дуже цікава річ. То... Цікава річ. Е... А як ви ставитеся до Вергілія» в Ну, то есть, с А тут есть живая античность. Чи это можно считать художественной биографией? Ты был там читал? Mm -hmm. Живо антич... античность? Живо не? Я не знаю, я не до темы. не mm -hmm. Ви і <густі> так би сказати. Радше біографія есей тут, у неї якась така повна Чи є в когось ще бажання <густі> щось сказати? <густі> Будь ласка, на таке питання. У мене сестра навчається в 8 класі, і вони вивчають зараз дуже багато грецької літератури, і от в неї от не тільки в неї, а взагалі покоління 13 шнадцяти років. Мені здається, що це. Вони не зрозуміють цього і їм це не цікаво. Ну, я співчуваю її вже. Як ви казали, чи варто подавати, в принципі, таку літературу такі роки, чи її в принципі варто подавати в школі? і Це тема, так мовити, без відповіді, безнадійна, бо я сам не знаю, як це робити. Я тільки одне знаю, що хоч би ви знали все, що переказується в кожній пісні «Одіссеї» і «Еліади» І це то це нічого не дасть, нічого не дасть. Тільки єдине, що дасть, це, це відіб'є раз на завжди охоту від, античної... від античної літератури. А як це зробити? Можна читати, було... восьмому класі. Можна було б, можна було б Можна було б я десь би знав, як це робити, але на це нема ніяких ні методичних, ні підручників. Нема, не було, нема і не буде. Я би, я би взяв, я, як, як би я робив, я б взяв один-єдиний рядок, єдиний рядок, який складається з чотирьох-п'яти слів і з цікавістю би порозмовляв з учнями протягом, протягом уроку, чи двох уроків, чи трьох, і вони б зацікавилися, вони б розуміли, що таке слово і взагалі, що таке античність. А а переказати з міста якогось там Іліади, чи одісеї, чи Аніїди, це мармарна справа. Міфи? Міфи, це міфи. міфи, Я знаю людей, які знають всі міфи від, від А до Я, всі назви міф, я їх не знаю. Але, на жаль, ці, з ними не цікаво говорити, тому що вони не розуміють сенсу цього. Вони розуміють сенсу цього. Будь ласка, погадаю. Йолорій Олександр, мені цікаво, а ви повертаєтесь до вже зробленого. Є приклад, коли Рильський, здається, чотири редакції пана Тадеру ще було. Він постійно переписував, дописував, доробляв, доробляв. І там відстань дуже велика. В десятки років відстань між одною редакцією іншою. А от як у вас, ви повертаєтесь? Я ніколи, я ніколи не повертаюся, бо я роблю заново завжди. Я не дивлюсь до, до попереднього варіанту. Якщо відстань, скажімо, п'ять чи більше років, я просто не, не дивлюся. на до нього. Обгодене коли ми робили з паном Андрієву книгу, то він давав у додатку ранні переклади. Вони переклали, вийшло у приватній колекції чотири книги. То деяких є ранні. Але пан Андрій, правда, каже, завжди мусить бути новий переклад. Він не хотів давати ніколи. Навіть задом був такий зробити книгу, як виходив Лукаш Мисе. То Андрій не захотів цього робити. Він каже: я мушу по-новому все перекласти. Yes. питання. Ви згадували про от, з, звукову палітру французької мови і відношення до української. А от ну, хотілося б почути відносно грецької і латинської мови до української. Наскільки воно? Грецька мова близька до української тим, що вона любить розлоги, багатоскладові слова, як наші нашій складні епітети, вона любить «о», це мова на «о», слова, так, багато спільного є. А латинська мова абсолютно унікальна мова щодо звукопису, щодо гармонії голосних і приголосних. І тому поети, поети золотої доби римської літератури, передусім Вергілій, Горація, Лірика і так далі, вони, вони дійсно неперекладні. Дійсно Саме через, через неспроможність віддати дух слова, звук слова ну, – це, це, це неможливо. неможливо. Ну, найелементарніший приклад – умбра. Ви чуєте слово «умбра»? Це, не тільки, це, це, це, це, це тінь, це не тільки за назвою тінь, це тінь, це слово глибоке, затемнене, де входиш в нього. І коли Горасій каже «пульвісят Умбрасумус, «пульвісят Умбрасумус. і коли ми скажемо «ми» – це лише порох і тінь, то я думаю, що ви не можете не погодитися, що що українське – це є прозовий переказ латинського. І це з поезією немає рівно, нічого спільного, ні з горацією, ні з поезією. І таких випадків є безконечна кількість. Безконечна кількість. І про це, цікаво говорити, про це цікаво говорити, бо якщо ми не будемо про це говорити, то тоді ми не будемо знати, що таке поезія. Поезія – це єдність сенсу і звуку. «Пульвісат умбросомус» – це абсолютно органічна єдність сенсу і звуку. Сенсу і звуку. А в українській мові є тільки «сенс». Тобто є тільки це. І тут нічого не зробиш. Микола Зарев хотів трошки врятувати ситуацію і сказав, будемо лише порох і тінь. Тобто додав одне У, але вже будемо, ну будем, то таке, будемо, або не будемо, то ще не скоро. А тут пульвісет умбра ми сумус, ми є, ми це вже є порох і тінь, бо це каже Сенека, життя це точка, навіть менше, ніж точка. А будемо, то таке будемо, або не будемо, коли, то ще, коли, ще, коли, ще, коли ще й то буде, кажуть в моєму селі. Ще одне. Я читав книжку Дежо Костолані «Нерон – кривавий поет». І там йдеться, тобто що грецька мова підноситься грецьких поетів, а латинська мова ніби як трошки так, як, як похідна, тобто так ніби як, як ось в цьому. Філологи діялися на два табори. Одні стіною стоять за... За греків, за заелінів, друге сіної стоять за римлян. Соломон Лаякаш Лор'є, наш викладач, наш професор, був з того табору, який вважав, що римська література це слабе, слабий переспів грецької. грецької. Це, ну, хай мене вибачать найбільші авторитети. Це глибока помилка. Між, між Енеїдою Вергілія і. І, і Іліадою і Гомера є колосальна вистань в поетиці, в висоті слова, в поетиці, в дивовижній лабораторії, поетичній лабораторії, яка Гомеровій навіть не, не снилася і не могла снитися. Але її треба відкривати, її треба відкривати. Та й з найвищим авторитетом, найвищою повагою до Івана Франка. Іван Франко казав, що грація – брак страсті. В той час, коли співвітчизники Горація, перечитуючи його, називають його Іль поета дель долори» – «Поет болю», тобто страсті. Але ця страсть так глибоко. Така різниця між поетикою сучасною, скажімо, поетикою Франка і поетикою Горація, що треба собі завдати багато, дуже багато труду, щоб цю глибинну, глибинне ядро лірики відкопати. Бо там в глибині є лірика, і саме, саме глибинність поезії є характерною рисою античної поезії, а не поверхнева. Полісімія слова, полісімія образу, звук. Вони передусім слухали, вони передусім слухали античні передусім слухали, а ми читаємо. От і прірво між нами і ними. Вони слухали, і це безпосередня дорога до серця, слух — це безпосередня дорога до серця, а ми читаємо, і цієї дороги немає. Приходьмо на аудиофтені. Прошу. На аудиофтені скоро буде, так? То... Ну, це все не врятує. А Це не, це... не врятує ситуації щодо, щодо античних, щодо античних, це не врятує ситуації. Пан Андрію, я маю одне запитання щодо карти. Ми коли укладали з Данилом туди людей, з яких ви перекладали, тобто всіх цих античних авторів, то в нас був вибір чи давати їх кольором людей, чи кольором ідей. І ми вибрали кольор ідей. Чи вам здається цей вибір кольор ідей? Кольор ідей. Що автори є. Ну, ми давали кольором людей, тих, з якими ви спілкувалися як з живими особистостями. А Софокл, і Схіл радше йдеться про контакт з тим з душею з ідеєю, навіть в Плитонівському розумінні. Так. Чи варто було все ж таки давати їх як люди, як ну, ви бачите? Ну, цікаво, цікаво, що ж, ковір, цікаво? я думаю, що ви цікаво зробили. А я ще подивився на імена перекладачів, то я мав час спілкуватися з Григорієм Кочером. Його перша рецензія на, на мого віддудника, то ціла історія. Анатолій Перепадя, був добрий мій приятель. Пам'ятаю, на першому Майдані телефонує Анатолію і кажу, Анатолій, де ти є, що ти не. Я ще не зробив порції денної порції, то зроблю, то прийду на Майдан. От, Михайло Москаленко. Забаштанський тут є ще. Володимир Забаштанський величезну роль відіграв в моєму житті, був найближчий мій київський приятель. Дуже він цікавився моєю життям, моєю долею. Завдяки йому з'явилася жива античність, він мене до цього підштовхнув. Я ділився своїми задумами. От, ну, ви знаєте долю Володимира Забаштанського, його, його, як він жив і як він працював. Повністю незрячий і, і о, руки були, без... Те, ну, словом, важко про це говорити. Я зустрічався з ним в спекотливий день в Трускавці, це було десь дуже-дуже давно. Перше слово у Володі Забаштанського було, а був з ним Тимошенко Борис, бо він сам не їздив в санаторію. І Борис каже, то Андрій прийшов, а ми, ми тільки... Це перша зустріч була, бо ми так тільки телефоном. Володя Забаштанський каже. Андрюша, по-перше, відразу на «ти» давай, а це було перше слова. Так ми з першого слова були з ним на «ти». Ну, спогади про Володимира Забаштанська я писав спогади про нього, так. Багато-багато людей багато відійшло, багато людей відійшло. Час, ця дивна субстанція, чи як її назвати час, часу ми не сприймаємо жодним з п'яти відчуттів, жодним. Жодним з п'яти відчуттів. Єдине, чим ми сприймаємо час — це серцем. І то тоді, коли він минув голос нашої післявоєнної піснярки. Так жаль мені минулих, минулих днів, бо минулих. Ну чи мені жаль, чи не жаль, і жаль, що вони, що вони минули, бо було в них добре. І не жаль, бо, що минули, бо і щось зробив я, так що і одне, і друге. І одне, і друге. Так жаль мені минулих днів, і не зовсім жаль, бо що за них... Удалося зробити. Дякую вам дуже за цю розмову. Я дякую, дякую всім за увагу і бажаю вам гарної весни, гарного настрою.